Qajim alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulina Muhammedu wala alihi washabihi wa men tabi'ahu bi ihsani ila yawmiddin. Allahun megjithu, falendrojm, vetem prej ndihm na forte kërkojm da vdoza prej nimet Allahut qofë mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjet i tij, shoqët dhe të gjitha që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Te ndërlozer Kemi përmend në takimi në fundit se edirguar, i ndërguar i sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu ka qëndërua në të buk 20 dit ose më pak se kaq që të imbazdis të të shmetimeve dhe pasi që dhe të ta e përshka këse shkuar nuk u realizuam kuptim të një përplasja dhe beteje me ramakët pasi që ata këshin ikur dhe ishin ndërguar dhe pas jo sigurua se nuk ka përpjek e të reja për të ardhë ata në drejtim të, të Medinës, mori vendimu u këthi pejgamberi sëmë në Medinë. Dhe kemë përmëndu se edhe gjatë këthimit ka ndohë dhe sa rase interesante dhe rrësa të këthi në Medinë. Si kështë e përpjeka për me bëhë atentat një pejgamberi në Ali Hiseratu Veseram e në gjare tjera që e kemi foljë për to është edhe në gjarje rëndësëshme që Korani fletë për ta, e që pikrish ka ndodhë, do të të të të të të kore është këti pegamesën nga të buku. Si në gjarje ka filluar, parës e munis pegamesën nga të buku. Mirë po është më përnbyllë, kore është këti nga të buku, pegamberi Alehi Sanatosa. Parës e munis pegamesën për në të buku, një grup njerëzësh, do të të jo të njuho si njerës mirë. mirë ju kontë njerëzit me bavozën me e të jashtëm së tyre ata ishin djuosë do thot zakonisht rmashtoheshin me munafiqat me dinë me hipokrizis erën tek pejgamberi alayhi salatu wasalam ai than o i dërguar i allahut ne kemi pak larg me ardh xhamitë tët os kodë so lloja që ishin në përfit të Madinisë ne më po kemi problem me ardh shpesh këtu E kemi pleqë Po ka shi, po ka nga një rëftoft E kështë më radhë Dhe e kemi ndërthu një gjami A kemi mundësi martim u fornë në gjami Por me e legjitimu atë gjami Dhe pe kemë më son Pa të shëmë e pritimet mirë këtë iniciativë Dhe tha Tashmë jam në uthtim Ishtë të këshkun të bukë Mirë po, kur këthejhem Vi falem Atër pe kemë në shkojnë të bukë mund ndodhi çka ndodhi duke u kthyr rrugës on në, në afërsi të Medinis na atko vetë nuk kanë mot me as the order binë në Medinë por sa, po sa ditë asa ka qenë kështu iniciativa mos e udhimit e në largsi dikon më pak se një ditë nga qyteti i Medinës në afër në raport me pjesën e mbetur rrugës që kishin kaluar në afërsi të Medinis i erë dhe Gjibrili, i pegamberi të arehi së të zonë dhe i informoj për realitet në kësoj gjemije. I tha se kjo është gjemi e shërrit, kjo është gjemije dëmshme, dhe i zbritja jetet në surën Taube, ko Allah fletë për një gjemi që jut jut du të me zhë du të dirarë, në gjemija dëmit, në gjemija e shërrit. Dhe e urdojë Allah Gjallora, i pegamberi të zonë që mos më mu falatë të, ka se kjo gjemi isë ndërtuar për qëllimet e ard po sikur se Allah thot por më e thellu mos besimin por më për çobësimtoren të frikë ambientin mu'minin wa irsadan limen haraba Allahu wa rasula edhe as bur si një vend tubem do vënstremi të gjithatyre që e luftojnë Allahun dhe pejgamberin alayhi salatu wasalam të gjithë xhogjami është ndërtuar për me konkurru dhe me Jahub vlerën xhamisë Kubas. Xhamia e Kubas, xhamia e parë që ka ndërtuar pejgamberi Ali sallallahu alajhi wasalam, duke qenë nga Mekka në Medinë në gjërat. Dhe xhamia me vlera, atë sot ton çdo musliman që vizeton Medinën, fallet në Kuba. Për shkak të vlerës, se këso kanë hadithe se pejgamberi vond shkonte çdo javë në Kuba. Dhe ka preferuar të shkonu falë në Kuba ku banier tashmë pjesën e Medinës përpara ka qenë donjë vetë banim para se të me hyjë në Medinë. Ndërkëtan në këta xhami për më e hum vlerën Kubas me përqëbësimtarët. Tash diso fort aty diso këtu, jo këta xhami më e mirë se këtu fal pejgamberin, jo këtu më e mirë se këtu fal pejgamberin. Atë gjithashtu një përgjithësisht është të bëhet një një klub i gjithë atyre të cilët do thotë Uh, uh, janë kundërshtarë të Muhammedit sallallahu alai sallem, po të cilët publikisht nuk shpo që shënë kështo. Më këthu e shë pak më mra, po më rapa me një të regim për më ndëridhë këto të kjo gjami. Në Medina, për nësë nëmarë përgameri sallem, ishte një njëri Ebu Amir el Rahib i kanë thonë. A ishte nga fishti Khazeraj, dhe a i nuk ishte i dujtarë, ishte bër i kryshtarë. Dhe si tiro gzon tonë autoritet tek arabët për shkak se janë infantë fenë. Rama kanë qenë ignorantë fenë, s'kanë dit kurjë. Kan pos besën e, kan pos ralla. <coughs> po edhe kur kanë pos çështje për fenë e pyeti, kan pyetën hebrejta vonë Medinë, sigurisht se kanë problem. Ata kanë dit për fenë, ata i kanë vet. Etas këme që kanë arab, ka gzuar pak në respekt me atmas që i joni e kanë pyet. Kur Karl Peygamberi sallallahu alaihi wasallam, që ka cin realisht është dashur me kon këtu, i gatshëm me pasu Peygamberin ali sallallahu alaihi wasallam, por ai uinatos i u pa autoriteti, on i u bin dikimi tash kur kusht nuk e pësa atë se kusht është këta ish Peygamberin këtu. Dhe Gajnoti u largua iko dhonë de centra da Moskove. E atia dhomon ja përshkruante Herakliut Gjendin Medina dhe se shpa për ndodhë Dhe me që ishte një asë i mirë i Medinas E jashtë e ko pas ku Heraklion Qështë të organizën të ushtri me luftu Pegamberin sallallahu alai sallam Dhe ishte në kontakt të vazhduhshme Me mënafikat të Medinas Dhe së me një rast Aji prapozaj Që të ndërtuat një tempull, gjami Ku në aspekt një ashtun Do të kjatë legitimitet nga Pegamberin sallam Në aspekt të brandë shumë do t'arësio të të të bimin, ku ata do t'kishë mundësi mu të taku, nga se Gjamit pejgamesh nësë kishë mundësi, atë ishte pejgameshën, në ku bojsh një besimtarët, ju duhe një ven ku t'u bojsh në kinësin e amës të namazët, mirë po pregadinit të një që më u këthy ajë, i përkrahur nga ushtrija romake, edhe me debu pejgamesh nga bedikin jepën. Në no, që i ka so komplioti, so, so, so kur tha janë bërë, anë për me e largu Andaj edhe me kërkesën e tij dhe me propozimin të këtij njeriu dhe me çlimitë të ardha të tjera, ata ndërtuan xhaminë. Peqëmo son po të vendos me shumë ul normal se ai nuk dinte. Deri sa Allah nuk i shpallë se kjo xhami e sherrit, kjo xhami muslimet e arta kë xhaminë, nuk ka sht për mufal aty. Edhe nuk është ndërtuar për për me u mallu Allah xhelora dhe pejgamberi alayhi salatu wasallam. E kurrë lajmë. Qas Allah xhelora tha Ata të thëtë e morën këtë gjami, të kharu mezi dhe ndiraran, o kufran Në morën këtë gjami për në boshërë, e me përhap kufrin Edhe me përqa besimtarët, e me bu një vend së tërhim Një klub, të të gjitha të ure që e luftinë Allah dhe për kamiren Nuk ta konë të imu fanë të kur ato La te kumfihi ebeden Kur më së fanë të ato Në mesjidën u sisa al-taqwa min awel youm i xhamit që nga dita por është, të në Kuboja, është më lundë dosmri Kubaja është numri i mufatin e xhamisë atë. Apo pse këtu xham çelimi për xhamin e parë tek dhjetëtorë për sin xhamia pejgamberi sa tek dhjetësa Kubaja në kurancëshme te dy janë të njëjta u kuptim të ë njëjtë të, të mirë dhe dhe dhe, dhe motivit fisnik të ndritimit Allah o tha, kjo a gjami që mërë të më falë, ju aja atje. Dhe urdhej, Allah o gjellohë me e shkatrua gjami. Atër përgamberi s'a sëllëm, e ndë përë me dine, onë organizët disa pjashabbe, ndërta ishte edhe Ammar ibn Jasir, sa abiju i shuar, dhe disa tjer, të tjerë, përgamberi s'a shkojnë i filen bëni, dhe është një gjami ndërtuar. Rënaj e një. Rënaj e një gjami. Dhe, dhe të t Unesën sahabët e pejga mërësam, këshku në gjithë në gjeminë Sikurse i kështë e përshur pejga mërë i sasallem Dhe e rënua në gjeminë, e dojën Nëse ishte nga, unë Në atëkoj nëndërtuar nga pjeste Palmes, drunit të hurme Dhe e dojën gjeminë, e rënuan Dhe u e zvolua komplotit Dhe kështu pejga mërë i sasallem Me ndihme në dhe gjellëvanë e rënoj edhe një plan të erët të munafikve për me e destabilizu medinit në të. Kërë pikër shka ndohë në kohën kur të ashtë prega mështë ka qëndu ku këtë për i të bukët. Për i dobië që mundë me nëzirë për i kësa e të rëzër, ka shumë dobië. E para që mundë me nëzirë është që kanë e do të të të, të, të sa so aktiv ishin munafikët, sa so perfet ishin, nuk kurserin nuk as jamin nuk e kursenin. Por më bë sherrë më bë keq atë. Dhe kjo është një ars destruktiv, një ars me me, me qëllime të errta gjithmonë. Atë nuk, nuk kursin, madje as, as, as ato që musliman di kanë thëjta, as ato që është fisnik, as ato që është ndershme, nuk kursin për më keq për të përdor për realizimin e kënaqësive. Odm. Nëse ishin kundërshtuar pejgamberin sa Përdo për e përdoj për shumë mjetë të caktumë e tjera, më në që e zakonisht njështë i përdojërin, të të qka, Gjami me përdojnë, për përqarjë, pastaj, më thonë, me e thirë pejgamerës në më hadet të, zhurtarizaj e këtë Gjami, shpalla, shpalla këtë Gjami i legjiti ime, e pastaj, masë dhe qka ishte që dhe ime, me thonë që, edhe këtu falë pejgamerës në, ma mirë m eks do thot me me me hy në gara pa të panevojshme për shërimet e për familjeve personale. Dhe sa i kanë bë problem munafiqët peqamozën para se të shkonin te Buk. U kujtohet përpjekja e tyre për më dekoroju besimtarët. Përpjekja e tyre për më do thot ë as vdersu kur u thim të mall që bën nën te Buk përpjeki atyre për me, dhët, e, on, dhe të nalë të pejgamberinë, në gjithë të e këso i bënën, dhe prapë nuk ndalën, që i ka dvarëshdushme, nuk ka një e dy, dvarëshdushme, në një është e ligë, një është e këshi, nuk nalën, nuk nalën se bëri keqë. E dy të atë, dhe, që dhëtë dhë me pasë kujdesë, nga kjoja dithë është se, që kërën ka një qushmu me o konë në disa, o do të planet kçija po projekte qëllimqëse të prezantuara në formën e bukur formë në mirë për shkakun e sot ka përpjekje ka pas gjithmonë këto cilësa për shkakun e përpjekje për më më bëj një interpretim modern të islamit apo që indihmën muslimat me t'i kalu s'vjet e kuhës I'm not my t'em me tërheqës, jëshës e qëka sënët përmesaj me erënu islaminëm me zbej praktikën me valesu njërëzën më katimin dhe reblimin dhe Allah gjelëmanëm herë ka njërë përshan në amër të asaj që duhet me reformu legjerimin islamë E herë në e më të aso që duhet me reformu këtë, e duhet atë me bëhë e kështu me radhë. On që në aspekt në jashtëm i bën ju është e kjojnë ja, masës. E ju është masën. Po që ka ka për të e kësaj? E shë e që? Qëllime të erë të fatë ka gjithë. Shpesh herë. Nuk po thëmë që gjithë mund nukon qëllim qi që ka dikur që adot e ka për të mirë. Mirë po, shpesh herë e rëzunë që janë qëllim qi jetë ti përdoren. Por çka ka pasun e Amran? Çka ka pasur me projektë? Domthonë për çfarë mes besimtarve futja hutis apo eh uh, Haman dhe zbeja dhe muslimanët ekslumatorë. Aja mih is ndërtuaj xhami. Shiko xhami. E, e pojsa një pyk që synuaj me të më u ço sofë muslimanore. Pandaj ashtu më nukon vigilan suçel Jo, jo, për shambull me vëpërmë i bazë në ufarisë Apo, gjamië e kjo, kjo është në regullë Asë nuk dhëtë me hapë gjithë të mund, darga sajë, para gjukime dhe dëshime, jo Por së që e në me konë Njarës të zë për shambull me dine Gjithë mund të kanë bëhe shërë Gjithë kanë bëhe problem është këtë dule këta gjami me nëdrejqe vë labë? Pekurit të gjami për nëdrejqe? Njështë të gjami që këna pasë q Nëmën që rrani shtë kaherë, kaherë e të nërën të lezërën. Biografia e dikujtë, jetë e dikujtë, është e rëndësyshme për me vlerësu një qëllimë dikujtë. Pra, po dhemë, në nuk pojmë zemë të njerëzëve, a i qëllime është me sëllatë, mirë po, dhe vendarijat destruktive e dikujtë gjatëkosë. A në eptë të drejtë me pasë e rezervat dhe kujdesë për balë dhe prime caktume, po, nuk du të menjeme, ka dalë. Dikuojmë po shava special ka full keqë për fejë. Full për shumë marka fol keq po fë. Një herë fol mirë. Përshëndetje, ka nisë godal ushim. Na ose ja shom di shumë ose e lidh shumë. Dola, ani po presot, e xhurm. Ka mundsi u përmirësuaj. E ka mundsin disa raste më tregu, a ka për një mesa, ka për një mesa këto merom. Dhe po jo, ne ufori, domon me me me me me certu, pas se me ufori me nivdu. Kujdes. Të dinë njerë, njerë me dëxamis. Nëmën të kësaj, nëmën të mbrojtjes, nëmën të lirist, nëmën të kësaj, po? Me pasurime të erta. A dheja lau në ka mësu dhe veddisu që timit veddishëm për plantët i nëpë. Dhe njojë e shërët, njojë e planeve të njërët e qërim qimë, është kërkes fëtare, është kërkes fëtare. Jo, me e të bëq me njëtë në mirë, këtë dunja e është e mirë në zakonisht muslimanë gjykojnë çikën vëdat e hapën. Po se ksa bóks, apo ti se apo po, po koti që boin, domthon. O stoma më më lërgazo me para gjykuj, jo. Na duhet më gjykuim boshti aşk, pas mënyrës, e pa duhet më ku një ditë s'm. Po. I vë mën shumë po. Se kush e ka thonë Omir radhiyallahu taala an. Las tu bi khibbin wala al khibbu yakhda'uni. Nuk jam mashtruus, os mashtroi. E po as nuk leje që mashtruusi më mashtroi. Ja msuçit. Nja Allah o tha Vole jahri funna Që fa shprej Dhe gjithësësi Ki me pa Me qëfar bindje Me qëfar deklerata Kan marë mu betut e ti In eredna illel husna Wallahi billahi Ja rasullu Pa shazote Në veqë këna dosh hajr me bon Diku dul kjo kush e qiti këtë shpivjë për mneve Subhan Allah Wallahi mos me kuon shpalla, buresh i vota. Inshallah kur jikon nuk rili ka pun. Apo mos do kuon shpalla, është çunave njerëz xhamika drejt. Amba Allahu xhallori ka demaskuar. Ata sura Tauba, një përmendje kahta, Al-Fatiha, demaskuese e munafikëve. Një u ka qit për ميدani njetë të votën. Këtë çka në zemër u ka qit Allahu për asht. Këto u an të mbërndshme i ka qit Allah. Jasht me kuptues se ka një njerëz që kështu menojnë dajmë konstiçer besimtari, por kur i vemën son. Për këtë arsye edhe të lexuarit e Kur'anit me këtë jetë është prej synimeve më të mëdha jo që duhet një besimtari të synojë. Me çfarë jetë? Njohja rrugut xhihap. Njohësh me lexuar të ontë mira. Çka kam përgambart? Që faraona çka ka boka pa kam. Apo kush është muna ka munafik ato? Në surën Kur'an është munafiqun. Sura munafika. Kërret aty, kë Allah ka thënë që ka bojnë, si silën, surat të ube, surat të ube është e tëra për monafikat gëtëve, më kallë zënë, kërë e sërë surat të ube ka me, me, me luftët të bukë, si kërëse këmë së i këllim, dhe sërë surat të ube, i e vëqë me atë anën, anën caktume, regu, po po, disponizat praktika po po, dhe njohin e njezë, njohin e qëllimeve, njohin e planëve, Korani i shpëllosë, nda e Allah Allah no Shka, Shka, ne, Shka, që Allah u aseran këto është i të stebine, sebilin mëgjerimin, që të aqërësën juve rrugën e kriminelve. Që të aqërësën juve rrugën e kriminelit të bënë qartë, që e që kanë njerët gatë që me vo, që të dikushkoj njerët e kështu më rratë. E do bërë që i marrë për që është të nëfëgëzër është, tekameni sallëm të të të të të të të të të të të të të të të Uh, po sa allah u i shpallle po sa allah u i shpallle do thot ë uh, qëllimet e qëndija të këtij grupi me këtë xhami nuk u hamend fare mënyra the morën masën më të, më tonelt po ju më thon mirë po falun këtu kiku me kon këtu ka pasusi e ja apsolutisht errëna i tersëso e rritërzë. Mi po ai kështë. Ne kam se ke spostat. Ne këto jo san, këto zonca se tash dikush më thua edhe dyshu me dyshu dikonë më ja mërmu xhamit për shkakun në udhëbilan. Jo larg asoj. Kë nuk në kuptos duhet me rrobe semtari se si dyshon. Zbonë kë nuk në kupton, nuk më kupton kështu. Po nuk kupton vëdjën skuza. Mosubo pjesë e planeve të errta pavëdiave. Ka ra për shkakun kom musliman Pave dhije bëm pjesë, fushatave, kundër istamit dhe muslimanit. Pave dhije, e nuk din, të mërru se për mëmbron, fjene Allah, duke mërru se kja është pune e dheve shumënisë, bëm pjesë. Dhe për ballë, për pjekë e tida, duke kohën shumë i qartë. Brane kompetenceve, brane mundësive. Dhe ke mërëzion, patë kompetenceve, patë mundësi, nga se ishte, ishte, Edhe komandonte suprem i forcave të armatosura, edhe kryetari i shtetit, edhe i ekzekutivit, e këtë çka çka tutsha ishte mbi gjithë është pejgamberi Allahut asojeron. A ka kësë kompetencë? Mi po më mësoni se ko, koma koma drejtua. Ata ndërmën për ato që mund të sjellin. Ose po shajo në rreth ku ka mundsi. Nolja sherët është e kërkuar këtu. Nolja tek është e kërkuar. Ka që shkiko ku di me shkua për A të një që ka të me thonë kjo, kur Allah thotë O i rësadën li mënharën Bëllaha vë rasulën Që tjetë një Një strufulag I atyri dhe sëtët E në luftoni Allah dhe pegamberin Alehi sëratu sëratu Një një lejve në takimi për këtë qështja E kështu më rap Këndaj, më thonë Nërmarja mësëve të duhëra është e kërkuar Ignorimi është irëzik Me palon, ka një në vetë. I e pa lëngu një kanjani risha në familje vet. E shem me njëri që po ndodhi sharr. Ejëran nuk mirë të më thon. Aj di me kon çaj i madh. Që postai është e vështirës problematike me ndal hovin asaj të ketë shkërvu më herët. Andaj nuk me një rrupëm. Por unë pegam se nuk tha, ani po shkoj me diun sfola atata. Ata më thënë më folmë. Unë sfola nuk e lësh timoj. Prit pak se kam thirr atë lajshën janë apo komo kty me Dina. Mirë, plus Medinë kish të punon mufika atë. Sa të kishin orën, të bukë. Pastaj atë kur kur fiket me Medinë, sipër se që nevojsh kan motor sai në dy kujt me bube, pa shazotim konsumut. Kom kan dhimbë, skuqut ka morë. E ku po gruun smut, e ku po djallë, e ku po. Posë... Sa është, ata tashin ekstra morsë tu, të ska shumë morën të bukën. Dhe kjo është një problem i rëndë sot. Mirë, po përgatitëm korbohet fjalë për përçarje. Kërbohësjet për shërë, kjo është për rëtetë, kjo nuk një një rotë. Kërbohësjet për, për planë të erëta, qëllimqia, kjo është për rëtetë, nuk banë kësa i mjë dhonë. Nga se i njërimi e rritë rëzikun dhe pastaj vështërësan për ngjesën dhe për ndalime. Andaj, për i kamberi sasëm qëfarë bërëi? E ndë, parëm, alo, a i më dine, s'ka më rritë. I kërështë një e dërgoj një grupë sot dhe shko një kallë në parasë e morën, për është për eqë, më stegjojnë e këtë objek me dine fara, për. po gjemi e rëzë, që ka të qoftë? Dhe, më fundë për me më pëjdo bive është se, të në lozër, ai që jabë kuptim, ai që jabë bukuri, veprës, është një jetë i, i mirë, një jetë i mirë, një kasullë e bon me vlerë, një jetë i kjaqë, një palatë e bon njëtë është i mirë a njeri ku e ka njëtë njët një në mirë njëtë pa Allah bërraqetë me pakë bëllë njeri ku e ka njëtë një në mirë kushe që ka me bësë, s'ka bërraqetë në tapë për të asu e si ku e ka dhënë Imam Shafio Rahimahunavton ku në ka mësu që ti imi të kujdeshën për njëtën e ka thonë rubbe amelin kebirin të së gjeruhu njëtë të së gjeruhu njëtë së ka pun të më dhaja që i ka zvoglu dhe i ka zhvërësu munges e një tërë. Po në madhama, njët. Po përish, pa njët, s'ka qëllim tërë. S'tus nuk ka përshlim kënët si Allahot. Këtu është përshlim e keqen, s'ka breqen të tërë. Valëllaj, s'ka breqen tërë. Sa ka pas projekte, sa investime ka pas? Po s'ka qenë qëllimira, kanë dështuat. Vërru bë emerim, sëgirim të gëbiru huni e ka. E sa pun ka dë vogë, të s'on punë majë, s'ka mundësit minimale. I pa i ka bo të mdoja njetë, i ka rritë njetë, i ka bo, njëti ka mdoja. Një. E sa ka të rrëzët, dhe sa so, pësat, so, so, që punë halasë të shumë halim, që dikush atje thellë për ashejë kënë të rritë, e ka njështë një, një një një një një një të mjë të halët, me një të mjë të mjë të kënjë, i ke pëllatë me rrëqetë. E sa ka të atyllë q ka përndu u dilli ty ne mjaft jasht, si apo Allah bëhet. Ose kuptim te produktiviteti i kampit kampi i fundu, ose kem kuptim te eksizimi i terzit kampi i fundu. Nuk e gjej në foto pse? Njëti. Aja që bëreçat filmet është para, do të thotë është njëjeti vëllai. Ai mi sinqert për të Allahu xhandava. Apo synojm knasin Allahut, shpyrimin Allahut. Apo synojm atë që ka kërkuar Allahu për diçka të tjetër. Nëse po, alhamdulillah. Nëse e kërëgjima që Allah, e kërëgjima, jepë Allah-Breshed, kadha kadha, o dhe se ka, një të përzin me dhe këta, të e je përzin, si jepë Allah-Breshed, nuk jepë pa Allah-Breshed, pas taj, ingarkojt njëri ju të barë dhe kësaj punë e vetë me bajtë, e njëri vetë së në sënë e banë, ju di shkajt të të tërpën, me të lënë Allah, ti mu kërës përëtën tonë, ti e prishë vetën tonë, Në gjitho përrejt që nuk e ka Allah dorë, në ndorë, nuk këtë dhe së përte, jelën ndorë njërit si pasu e mëngjesë njërit, së ka në të bërëqet, nda edhe këta, së patë në bërëqet, dhe shtërën, nda edhe të ete, vëzër, në përmjëllit e kësaj, edhe një përësime, eja është se, Allahu ka garantu se e rrën këtë feja, që ka asë ato që e së ka mund më zëbëdu peganberi Dhe ju në është më përpjekë, mërujtë me kënë së qëllë Mirë po më bëgjeta, po thëjemi prapë se prapë So kur të thurën E sërë lëgësit që ndisën e munonë më prezentu As i denë se kiti, as i denë të që ka morë Allahu gjellë avale anu në këtë febë Inna nëhënu nëzëllën dhikra O inna lëhu le hafithun Ne kemi zbritë, ne kemi mërujtë Ne mundë më bëbëshë argatë punë nuk ka pak sot që mundsi, mirpo kjo është fja Allah, e Allahut asgjë. Allahu me mua, pa mua, me ty, pa ty, pa to, komë është që fjemë. Komo ndihmu, komo për kjo të bëj, komo mësu që fjemë. Komë është, komë citë Allah gjeneral njëri ku të mërmëne pikë ka më dholof. Mirpo, na mbetën deri dhe privilegje dhe kenaria për neve që ka fituar na nga mundësia që ne u dha, më ndihmu këtë fjemë mes e më me zbatu atë që Allah ka rrugën. Për dyshë Çuditësi kanë bënë zotë xhelova. Habites apo? Habites apo? Siologjia e ndërjon gjënë njerëza, nga armëçi me meç, nga kundërtar në përkras. Çuditësh apo? Çuditësh apo? Duke qenë po të shumëto. Ti çuditësh eologjia e ndërton gjënë që nëse është planet, nëse është ata që vallaj kush di çfarë për pikë mos xhe shumë më zbëru. I çet eologjia do vallë. Ka Said e gjithë. Andaj E jo në është me marë së bejpet, me qenë së qelë, me mëndëshumë, si në qertë, mirë për në fundë, nuk do të këllohë gjellarë, mu më mbrojtë, me nërru të Allahu më nga shërri i gjithdo likësije, i gjithdo të kjeqe, i gjithdo nirit likë, keqëbërësi, që na nuk e njuhim, asë nuk e dimë, nuk të amashtruhemi, por Allahu gjellar i njafë. Andë me kërku më brojtë, në Allahu gjellar si i njaf alloshë na mbron nga çdo e keqe me nga çdo lëksi. Llosa Allah çdo neve na ruan nga dyftursia nga munafiklloku, nga çdo njeri i keq e njollosur e shëmtum, icili do të pamundson ngritjes dhe bërejti çfarë do punën. Po edhe ozakon se thur kursa kundaneve Allah na mbron për shëritia. Ozakon se na do të mirën. Allah na ruan nga keqja e tij e nga njeti i tij keq. Kurdo që të ndlodh të punon natë ditë për më nga shpartaluë, më nga përqa, më nga daë, nuk nga do të mirën, Allahu gëllë lewala të keqë në kreftë këhaj, e ne e në rujt përshirë të jepë. Lutënë Allahu gëllë lewala nga se, Allahu është mbrojë të si, në më i mjë. Në kashbër dhe fonu, sallamunë në muhammëd, vë në ali, sallamunë në sallamunë të së në këti.